Det här är en med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Och den här podden tänkte vi att den skulle få ett lite annorlunda innehåll. Och skälet är helt enkelt det att vi har förstått att många som lyssnar på podden är så till en grad intresserade att de vill veta lite mer om vilken är den, ja, låt oss säga, litteraturbank som man behöver när man vill fortsätta att fördjupa sig i ämnet. Och... Eh, i, I det här fallet är det framförallt Lars Wallström som eh, har ett, det förtrollande bildprojektet Oknytt som han driver- och han har noterat att vi tänker sluta med podden men han säger kan ni ändå inte ge lite tips på litteratur? Är det författare som vi som är så intresserade av folkloristik ska hålla utkik efter? Och vilka institutioner och vilka myndigheter är det man kan vända sig till? Vilka inspirationskällor finns? Vad är det man ska titta på? Och då har vi tagit fasta på detta? Nej men rättare sagt bänkt har tagit fasta på det här och skrivit en lång lista på litteratur som man tycker att vi ska ta upp. Och faktum är att när jag såg den här listan så blev jag jätteglad. Alltså, nej men här står ju allihopa. Och vi börjar med Eva Wigström, eller hur? Ja, jag har gjort så att jag har delat upp det i källskrifter som innehåller folkminnen från olika delar av Sverige. Och sen är det facklitteratur, vetenskapliga undersökningar. Och till sist kommer då de här institutionerna. Och Eva Wigström är väl bra att börja med. Ett problem där är att det är ganska svårt att komma över de två böcker som jag tycker är de bästa i hennes produktion. De heter helt enkelt Folkdiktning och sen så är det en lång, lång fortsättning att den är insamlad i Skåne och så vidare. Men man brukar bara tala om Eva Wikström, Folkdiktning 1 från 1880 och Folkdiktning 2 från 1881. Och är det så att ni är intresserade av speciellt skånsk folkdiktning, då är ju de här båda böckerna ett måste. Och hon var, ju, hon var ju den första kvinnan kan man säga som gav sig ut och de första vandringarna då hade hon med sig sin man- men då var det många som inte ville säga någonting. Men när hon kom ensam till bondgårdarna- då kunde hon upptäcka mm. mängder- som hon återger på ett väldigt eh, färgrikt sätt. Eh, man kan väl säga så här att eh, hon har gjort kanske- Texterna är lite bättre än de var när de det, hörde om, men det får man stå ut med, ja, och för det, det är väldigt vara rolig ju, läsning. var lite bredd på när vi pratar ja. om de här tidigare utgåvorna. Och rör vi oss sen norrut så kom vi till det som många betecknar som själva starten på en vetenskaplig forskning om folkliga traditioner. Och det är Gunnar Olof Hylten Cavaljus, Värend och vildarna. Det märkliga med den boken- det var ju att Hilton Cavallus satt ner i Brasilien- och skrev stora delar av den här boken- och längtade hem till Småland- till Vären som ju är då den södra delen av Småland. Och den här boken är ju lättare att få tag på- för att även om första utgåvan kom på 1860-talet- så kom den ju i facsimil på 70-talet. Ja, och den är ju då tryckt så sent som 1972- och inte alls omöjlig att få tag på. Och... Hylten Cavaljus, om man forskar i det här ämnet så kan man nästan vara säker på att hitta någonting i det man själv är intresserad av. Men hur är källvärdet när det gäller Hylten Kavalius? Det är högt, det är, mm. det är ett högt källvärde. Mm. Han, det, är, det är inte så att han på något sätt har förvanskat mm. utan han har ganska troget försökt återge vad han dels har få, fått lära i muntlig tradition men sen har han också gått tillbaka till gamla rättegångshandlingar och sånt där. Och det är helt enkelt ett grundläggande verk när man studerar svensk folklor. Du går från söder och norrut? Jag ja, nästa anhalt det blir Östergötland. Räver är ju det stora namnet där, men jag skulle vilja lite dra en lans för en ganska okänd bok som heter Östgöttska folkminnen- Eh, som var samlade av Sven Rotman. Och de här in, eh, insamlingarna- de gjorde han under ett par somrar- 1911 till 1912. Och sen dog han rätt tidigt. Men eh, en annan sköter Sigurd Eriksson- som mm. var professor i folkliftsforskning. Han insåg värdet av den här samlingen- så att han såg till att den kom ut 1941. Mm. De uppteckningarna är på dialekt- och eh, jag tycker att det är- Väldigt bra textsamling. Mm. Och även om många av de här böckerna kan vara svåra att få tag på så är ju tipset att titta på nätet och titta på antikvariat.net. Mm. Så kan man hitta dem där. De är, dessvärre kan de bli ganska dyra, tror ja. jag. Alltså det som är kanske min speciella favorit när det gäller sådana här källskrifter, det är Klas Olofsons... Folkliv och folkminne i Ås, Ves, Vedens och Jäsen är i Västergötland i två delar som kom 1928 och 1931. Och Claes Olofsson han var bonde men han var också poet, eh, gav ut några diktsamlingar. Eh, men det här storverk stor verk det är det här Folkliv och folkminne och det beror på att han har eh, en fantastisk känsla för språket och... Eh, på ett väldigt spännande sätt så, så blandar han vardagssvenska med dialektala delar. Och ibland är de kursiverade det som är då mm. dialekt. Men... Man ska ju ha klart för sig att de här källskrifterna som vi pratar om, de är också en oerhört underhållande läsning. Ja, det gäller inte minst Klas Olofsson. Mm. Jag minns, jag var inte gammal när jag läste den första gången. Jag satt på Adolf Fredriks kyrkogård i Stockholm en sommar. Dag där och, ja, jag blev sittande. Jag, jag kunde inte slita mig. Det var fantastiskt rolig att läsa. och Det gäller också nästa. Och då har vi kommit upp till Dalsland. August Bondesson, historiegubbar på Dal. Som jag vill utnämna till den eh, kanske bästa sagosamlingen på svenska språket. Han hade tidigare gett ut två eh, samlingar av sagor. Men så kom då historiegubbar på Dal där han... Eh, gjorde som så att han inte själv ville påverka innehållet utan han skrev ner det precis som mm. fyra äldre män i Dalsland berättade. Och han ger också en bild av deras miljö och berättar mycket också kring dem så att man får hela det som brukar kallas för kontexten. Och går man på biblioteket och hittar August Bondesson då kan man ju kika bredvid för där står också hans visböcker. Just det. Som ju också är en väldigt viktig källa ja. när det gäller visor. och Där han ju också har eh, skrivit in visorna efter traditionsbärarna, ja. vilket ju är väldigt nytt. Och då det, vi rör oss nu vid tiden slutet av 1800-talet. Ondersson ja. är ju ett känt namn på ett helt annat sätt än Imber Nordin Grip som jag inte tror så många känner till. Men hon var... Eh, hon var alltså norrländska som så småningom hamnade i Mellösa i Sörmland. Och efter hennes död så utkom Mellösa i Sörmland, folkminnen, 1964. Och eh, är, är man surmlänning och hör oss mm. eh, prata om det här, då är det här en bok som är mycket intressant- Upptäckningar som hon har gjort efter gamla människor då som levde fortfarande vid mitten av 1900-talet. En liknande samling som också är jag, väldigt innehållsrik det är Daniel Harbes folkminnen från Edsbergs härad i två delar. De kom 1950 och 1956. Och Edsbergs härad det ligger längst västerut i Närke- och han var inte närking själv, Daniel Harby, utan han kom från eh, Örkeljunga. Och eh, från Örkeljunga kom också eh, Nils Arvid eh, fortfarande eh, mer än 90 år vid liv. Och eh, han har väl slutat skriva böcker, men han har en hel lång rad av eh, böcker som handlar om folkminnen. Och eh, jag vill särskilt där... Eh, Ta de två handböckerna. Årets festseder och livets högtider. Men innan vi lämnar källskrifterna så behöver vi säga någonting också om den kanske största samlingen av folklor från de norrländska landskapen. Och det är Ella Odstedt, norrländsk folktradition mm. som kom 2004. Just Hur du, vet vad Säve tycker du inte att han skulle vara med? Jo, Seve och från som vi faktiskt har citerat ganska ofta i, i vårt program han var ju den stora upptecknaren på Gotland och han har inte bara upptecknat sagor och säng han har också upptecknat gotländska visor, gotländska lekar utan Seve så, så hade helhetsbilden av Folklor i Sverige har varit betydligt fattigare. Och alla de här böckerna som du nu har räknat upp- eller upptecknarna rättare sagt- som mm. har fått sitt... Det har ju använts då sen när man skriver om det materialet- ja. när du liksom studerar Just det. Så är det här titlar som du knappast kan gå förbi. Du och, måste liksom läsa dem Ska vi ta och, och låta släppa in dig här- för att det finns ju väldigt mycket sånglekar och visor ja, och sånt. det är väl... Ja, alltså... Det, när man kommer till litteraturen om visor så finns det ju, ett, finns det ju en hel del att välja på. Bland annat, om man är intresserad av sånglekar- så har vi ju den lilla häftet Det är ett litet häfte, tycker jag faktiskt. Jag säga mer därför att den inte är bunden- utan det att den är häftad. Men egentligen är det ju naturligtvis en bok. Räven raskar, som handlar om våra sånglekar- och dess historia som Eva Danielsson och Märta Ramsten har skrivit. Och sånglekarna har ju en väldigt gammal historia. Ja, Mycket äldre var. vad var ju en Nils Denker var den första- som höll på med sånglekar i Sverige- men sen kan man säga att Eva Danielsson och Märta Ramsten de har ju fört det lite närmare vår egen tid. Precis, ja. och när man talar till Visforsk när man pratar om visforskning så visforskarna har ju, längre tillbaka har de ju främst intresserats för de medeltida balladerna- mm. innan man tog den här andra traditionen till sitt hjärta. Och där är ju Sven Bertil Janssons bok, Den levande balladen, att rekommendera. Ja, det tycker jag är den bästa introduktionen till den svenska balladtraditionen. Det är inte bara fråga om balladtexterna utan också om människor som har varit balladsångare- mm. Och nu har Bengt gjort den här listan i bokstavsordning och då landar jag på Klintberg. Och det passar, eller kanske är lite snyggt att det är jag som säger att du Bengt har verkligen lämnat ett stora bidrag till den här litteraturen, när det handlar om facklitteratur kring folkloristik. Och det finns ju, jag tror jag har en halv meter i hyllan av sådana här böcker som jag inte kan vara utan. Och eh, svensk folkpoesi tycker jag vi kan nämna som egentligen är materialpublikation, men svenska folksängner utmärkt och rolig att läsa dina böcker om rottan i pitsan, glitterspray och andra och sen har vi ju vår gemensamma produkt kan man indirekt säga nämligen resultatet av våra radioprogram ja. folkminnen och eh, den här podden heter ju folkminnespodden och den uppfattar vi ju själva då som en fortsättning på radioprogrammet folkminnen där vi fick så mycket intressant källmaterial som tidigare inte var dokumenterat och den här boken Folkminnen den eh, tar ju upp kan man säga det som jag tyckte var det intressantaste som kom in under de där 15 åren mm. och det var ju också en sån intressant dokumentation av en levande tradition Ja. och jag kommer ihåg första gången jag läste din bok hela att jag tyckte det var så spännande eh, nytt fält va just för att det var ballader tidigare som hade helt dominerat men i din bok, Kristina går. där fick man alltså alla de här dryckesvisorna och snapsvisorna. Det är ju en gammal tradition, men sen till skillnad från många andra visor så har de fortsatt att producera. Alltså det, det är ju en levande tradition som, som förnyas. Och Helangård är ju då en materialpublikation. Ja. Men sen så skrev jag en bok som heter Från helan till lilla Manasse och som mer handlar om historiken. Ja, och när vi talar om just... Eh, olika visgenrer- så ska vi inte glömma- Johan Nordlanders- Svenska barnvisor och barnrim. Den kom redan på 1880-talet- i tidskriften- Svenska landsmål och svenskt folkliv. Men- eh, den är ganska lätt att få tag på- antikvariskt, för den- kom ut också då- precis som Hilton Cavallius i en facsimilutgåva utgåva 1971. Mm. Och- eh, Ja, bläddrar man i svenska barnvisor och barnrim, det är ju en skatt av ja, vaggvisor och roliga ja. rim och ja. sådär som man, när man står och ska leta efter de andra. Allt det finns där, men alltså, det är då ett äldre material, det upptäcknas på... En av våra kollegor som har varit väldigt produktiv är ju Ebbesjön. men här har du satt upp en bok som inte jag visste fanns, som Nej, han heter han har... Kungar, krig och katastrofer. Han har skrivit väldigt många bra översikter över folklor, och det har för det mesta då handlat om folktro. Men eh, en av böckerna innehåller historiska sängder och... Eh, här är Ebesjöns bok egentligen den enda som finns. Alltså, det, det är inte så att någon annan egentligen har gjort den här grundliga översikten över våra historiska sängder från forntidskungar och framåt med digerdöd och krig. Och, eh, helt nyligen så har det kommit ut en bok som handlar om, om svälten på 1860-talets slut i Sverige. Eh, men... Eh, det finns ju också kan man säga i våra folkminnen väldigt mycket och det tar jag besön upp. Och en yngre kollega till oss, Fredrik Skott, ska vi inte glömma, han har, hans doktorsavhandling handlade om insamlingen av folkminnen i Sverige, och det visar sig att väldigt ofta så fanns det kan man säga, en politisk agenda bakom som han redogör för. Och sen har han fortsatt att ge ut eh, intressanta böcker och eh, en som jag tror att många skulle läsa med intresse det är boken Påskkärringar, där han dels tar upp bakgrunden i trolldomsprocesserna men också berättar väldigt mycket intressant om barnseden idag, att eh, barn går omkring och är påskkärringar. Och eh, något som många inte vet, det var ju att det hela började inte bland barn utan bland ungdomar. Och då var det både pojkar och flickor som gick runt och kunde ställa till med rätt mycket hyss när de då var utklädda på, mm. till boskärningar En annan favorit är ju också och eyvind Svan som har ju tagit i tur med ämnen, ofta faktiskt som har anknytning till måltiden när det gäller folkloristiken. Ja, alltså hans eh, områden var ju... Folksagor och folkseder i vid bemärkelse, men också mattraditioner. Och, eh, ja, alltså, du talade om en halv hyllmeter som jag har åstadkommit. Alltså, det är en, två, tre hyllmeter räcker inte för så Han är ju, var ju oerhört produktiv. Och, eh, två böcker som jag har sett är mycket högt. Det är dels den svenska julboken– och man tänker när man läser den att en bok som är så här rolig och underhållande och så rikt och illustrerad kan den verkligen vara vetenskapligt trovärdig. Och det är den. Alltså, den är, det finns inte någonting där som, som inte håller för en vetenskaplig granskning men serveras på ett väldigt underhållande sätt. Och det gäller också en bok som heter Gröt rim på skämt och allvar. Och det är ju alltså då en folkdiktning i förbindelse med julgröten. Och det är den första riktigt stora studien av det här ämnet som Svan har gjort. Men ska man jämföra Svan med någon så blir det nog Carl Hermann Tillhagen- lika produktiv som Svan faktiskt. Och I båda fallen så blev de ju gamla. Svan blev över 90 och Tillhagen blev 95 år- –och de var som mest produktiva efter pensionen i båda fallen. Svan, mot slutet, så höjde han tempot och skrev två böcker om året. och Tillagen ja, där kom den ena boken efter den andra. Och det absolut tyngstvägande det är ju Folklig läkekonst– –som är den stora sammanfattningen av svensk folkmedicin. Och märk väl bara den magiska medicinen. Men eh, han har ju också skrivit eh, tillsammans med Nils Denker Svenska folklekar och danser Och han har skrivit mm. om folktro om fåglar och om barn och, eh, Ur ett tag så var nog eh, skrock Folkliga trosföreställningar Ett område som tillhång var var särskilt intresserad av för, Men också skämtsagor till exempel Och mm. ordspråk och eller, ordstäv mm. har han skrivit om Och för att åstadkomma då den här facklitteraturen så behöver man faktiskt vända sig till institutionerna- för det är där upptäckningarna ja, och finns har och ligger. Ja, och du har ju chefat för en av dessa institutioner- nämligen Nordiska museet. Ja, som är det... ju då den största samlingen- av ja. folkminnen vi har. Just det. Och det, det vet jag att jag tyckte var så oerhört viktigt- på den tiden var det att jag, det måste vara en folklorist som är chef för det arkivet- och det är det idag, Jonas Engman- och ja. det är jag väldigt glad över. Just det. Och där kan man alltså, den har flyttats lite från olika platser men finns nu i själva huvudbyggnaden. Och med samma man kommer in i nordiska museet så tar man, går man ner för trapporna och sen går man rätt igenom det som har blivit en butik. Med massor av trevliga saker, särskilt så här i jultid. Men bortom butiken, där finns biblioteket och arkivet som bara är öppet eh, tre dagar i veckan. Biblioteket eh, tisdag, onsdag, torsdag och arkivet onsdag och torsdag. Och eh, jag är ofta där och eh, öppnar, drar ut de här lådorna med eh, maskinskrivna eh, excerpter som, ja. som det kallas. Ja. Ja. Och eh, det vet jag att väldigt många journalister också har upptäckt mm. att det här är... Mm. Vill man snabbt sätta sig in i ett material så är det, är det mm. väldigt användbart. Och är man inte på Nordiska museet och tittar där... Vi måste slå ett slag för att det ska vara öppet mer för det ja, gärna det. Gärna det. <laughs> Men då beger man sig till Institutet för språk och folkminnelse. Där har jag faktiskt också jobbat ja. i Uppsala. På, då, det på det den tiden heter Ulma. så hette det Dialekt- och folkminnelsarkivet ja. och kallas för ULMA. Uppsala landsmålsarkiv av väl den äldsta mm. benämningen. Nu är det alltså en paraplyorganisation som heter Institutet för språk och folkminnen och de har då sina olika arkiv i Uppsala, Göteborg, i Lund. Hur är det med Umeå? Där har det varit lite... upprätt ja, sagt så vet jag inte riktigt, men nej, när vi pratar om ut så ska vi ju inte heller glömma länsmuseerna för Precis. väldigt många länsmuseer ja, har alltså fått folkviset. Varberg, lite ja. varstans finns det fina samlingar. Och till sist visorna. Då måste man be sig till Svenskt Ja, och som ligger på Torsgatan numera. Mm. Det är ett arkiv som under vår tid har förflyttats från ena stället till andra. Observatoriegatan låg det på, minns jag, Regeringsgatan, gatan. Många adresser. Och nu är det på Torsgatan i Stockholm och där har man bland annat... Någonting som är väldigt användbart när man forskar i visor, nämligen ett första-radsregister. Så vet man hur en visa börjar, då kan man gå dit och börja Precis. leta. Ja. Med entusiasm skulle vi kunna prata länge, länge, länge om allt detta som har betytt så mycket för mig och för Bengt. Och det här är faktiskt vår sista folkminnespodd Men med de här litteraturtipsen- och med 118 folkminnespoddar som kommer att ligga kvar på nätet för fortsatt lyssning. Tänk på att ni kan gå in där och se efter på annat och vad vi har pratat om under, de här, under det här ett och ett halvt året som vi har hållit på. Så kan vi väl nu bara önska gott nytt folkloristiskt år. Mm.